Er Nagusarren tenorea zurekin epantzori gara eta azparnen azketako ondardakitegia heldu den urten etxi behar da. Este horrengibelatzeko epe bat galdatua du bilagerbi sindikatak tz dio kontseiluak heldu den urtean etxi behar maite guztile altza joanten dugu. Plenta Donapaleuko hospitalaren kontra erizainen ordenak pausatu du salaketa. Arrazoina lan batzu egin arazten direla erizain laguntzaileeri ebakuntza edo operazione salan ofizioa ez respetatua eta iriskoak haipatzen dituzte. Ikusgarrietako intermitenteak kesu, egen estatutuari aldaketak ekarri nahi ditu gobernuak, prikariuak edo jadanik nekezian direnak direla kaltetuenak izanen, simun fushen lekukotasuna laster. Eta gaindegiak amaburte, euskal eriko jendarte eta ekonomia ikertzeko sortuazen 2000 eta lauian, epehortan eginarekin konten direla erranen dauku iman onles naulak. Aroa dune! Eta mementuan Doniani garazin bederen amazazpi grado egiten dituazirua ari dela argitzen, baina node ipasai handia aipatzen da, leheta horian ezagia izan da departamendu guzia ortsantzaren mentura aipatzen baita egun erdian berezikiago, temperatura gorenak egun oita bos grado ingurukoak. Eta intzuzen kurfrango izan da, barda orzantzikin uholde eta arbol erortze, maule, saliese eta puiuko eskualdeak dira onkituenak izana. Arratxaldeko seiak eta amekak artian milako bat edo jukandituzte iltzailek edo su suiltzailek berriun bat ateraldi egindituzte eta euntaberroi bat izan dira mobilizatuak. Goizuntan garbiketa eta lanetan aizan beharrak dira ora ino saliese eta puiuk aldean beritziki. Mutiko gazte bat kolpatua atzo atxaldian doni iba garazi, hamaz azpiurteko gaztia resietarik oriko oni bat egin du gaztiak, Baionako ospitalera teremana izan da helikopteroz, azkenian eta beharrik uste baino arinkkiago kolpatua zen. Azparneko asketa ondarkintegia etxi behar da, elduden urtian, hau zuak eriko etxea eta arduradunen hartian ez tabada luseak izan ondoan, hori itzuli behar dita ikel aster. Baina, transizioaren egiteko zeltasunak direla eta, azken epe horren lusatzia galdegin dio, bilta gerbizindikatak, azparneko eriko etxeari, hortaz, delibero argibat argut, hartu dutela azken eriko koltsailuan, errandauku, maite mustiratza suantak. Bimila amoshtian, bimila tamoshtian, behag duhe txi asketa. Ez ta atik ez un atik, gu ez gira muituko... Yeah. Behar da etxik. Egan nahi du, finkatu azena? Atxigitzia. Finkatu azena atxigitzia, beraz negoziak eta labur izain da... La... Ah, izigari labur. <laughs> ez da erretz izanen, baina uh, ez gira muitu kortek. E, importanta da, zerratzia, ziek, uh, aski duzie guai, zentro horregi lan? Aski, guai, uh, guk gure herria emandu zomeiturtez... Uh, Hara, hukana du undarkinak, Kine, eta oaie besteak askiote, behar da atseman tokibat, eta besteke behar dute, beharen parte hartu. Ara. Maite Mustiratzen, Jojo Bidarten Mikroan. Nikola Bonemezo anbaionako ospitaleko mediko iaren epaiketako askenegunak, Atzoa da txaldian Mark Renu baionako medikoa eta departamentuko medikoen ordenako kontseiluko presidentzenak eman du bere lekukutasuna. Unek bere kargoa utzi zuen, kontseiluko gehiengoak erabaki baitzuen ez plentarik pausatzea Nikola Bonomezonen kontra. Paueko ausitegiko presidentaren arabera, biargoizian jakin berlitaike hauzearen erabakia eta hori debaten luzetasunaren arabera har nuan Norteseseko amategiaren zabalik atxikitzeko dudak eta esperantza lazergaiten halalde asteundrien egin den bilkutik lekuko hautetsi klinikaakoarduradun langileak eta Arez edo akitanieko osagarri bat ordeak parte hartu zuten bilkula publiko hortan Horteeko amategia bakarra da emagin edo emagintsa liberaloen pratikako artzen dituenak ranggula da hamategiazerratzia hemeratsxatuak dela, besteak beste mediku eskasagatik eta ez delakot zaski aur. Choc scène, बिल्कुल la publique one les quoi au tiche qui rendoutait presque dire la halacro hydrate à matière sabalica chichiseco à tika RS cordescaria so sangura gaitzak izanen direla ondoko ku eta baionako été tane et kontra plenta bat edo par le hôpitaladen contra plein ordenak a raisonna ofizioa en officia estela et respecta sene Eiz hainen ordenan egin beharra da Ofizioa na Defendazia eta hainen kompetentziaen segurtatzia. A informació susxe ne quendia la di e planta huit pausatu. Opération Chalan est signé la gunceliya ke dilalane e gitene shalhatu ki san saiye et toyen e Il a pour mission confiée par la loi de lutter contre l'exercice illégal de la profession d'infirmière Operazio salasumaitetan, ospital edo kliniketan. Horotat, jameketan frantzian eta hoietanda et duna paleguko ospitalia. Plainta eginda alde batetik ofizioa estela respetatzen eta bestetik eik lanzean ezarten dielakoz. Nola shalhaketa egin den galtegen de yogu beriz yan de kargenek. Ce sont des signalements que nous obtenons de la part de professionnels qui euh, ont euh, pu être témoins de, de ces pratiques. Esta dona palegukoa baisik honki kisan orotat frantsian hameka ospitaleen kuntre plainta pausatuik izan beita. Eta dona paleoko ospitalia bayonakoari lotuada eta bayonako zuzenariak ez du bere ikusumaldia. Eman orainokoan bayonako prokuradorea ondoko egunetan egan luke zer segida emaiten duen afera honi. Als joakinna UMP ko ala Mansoureque eskualneko consilari karguua aussi uh, duela Sylvie Durutti ba lehen cole na eta dedans que ta bonne se rendan bi rentzenak hartukuru bere le quoi Aquitanie ko consilari resolida ou le par de la, la Mansour Île France aliarin sant ma yo t'a dikunata eskualdeko consilari zen Seine-Bumiletat maritique yakines Europa ko politica que eskualde en direla bi eskualdiak bartean urdeskatzia Bruxelan gaizki ikusten zuen eta ortako erabakidu akitaniako partea ustea, silbi dirutiri Lura eta etxe bizitza kolektiboak eta autonomia daikik egoiliare estatutua zemintzaldi bat antolatzen dute gaur, Jean jan Biankutsi korsikarra uzapesa gomitatu dute gaiaren bernatzeko, api ilian uarteko jendek etxe bizitza edo bizitigi baten atsemaiteko dituzten zailtesuneri buru eginaian, korsikako asamladak egoiliare estatutua boskatu zuen geiengo zabal batean, horren arabera etxe bizitza baten erosteko baldintzak pausatu zituzteni, leikian izan behar dela orta dako, korsikan bizi izan behar dela gutienez, bost urtez frantzestatuak prefetaren bidez estu ego huliare estatutu hori onartu, alere, jan bian kutxe osapezak ahobatez berriz boska azkitu bere erian, eta ipareskoa lehiuntan ere, bigerren bizitegi edo etxe utxen kupurua izsigarria dela horterazten du autonomia daiki eta lujalde eta etxe bizitza kolektiboak orta dako, kampuan eta bereziki egiten denari esatzea, hango adibide hartzea proposatzen dute, gauk komintzaldi ortean, atxuntan, zorsiuntan kanboko lagazkena gela da. Intermitenten Mogimendu Azkerzen Arida Francia Guzian, Udako Festival Zonbait Zalantzan Ez Arriz. Intermitenten Estatutu hori, Milabeazion Taubeita Marian Txortuzen, Zinemaren Zat eta Gerostik Datu da, Ikuskizun Xailetarat, 2012an ere izan zirela kalapitak zonbait horren inguruan, kalapitak zonbait, Simón Fux antzerkilariak explikatzen dauku, zer aldatu nahi duten azken reformarekin eta zer gati kesudiren. Horrein nahi dutena egin da, agar e, aga berritzen dugularik gure txostenak, berriz azteko gure langabesi e, e, garai hori e, nahi dutena egin da hilabete e, batez ez pagatuak ezaitean, amairu garen hilabetea baina egin frentzuz eta hilabete batez, ezagun da, artistak bizit dela urez, maitasunez eta ez dutera pagatzen gasolinik e, e uh, c'est à mailegouri qu'est-ce que avoir et toi de nambre se visite al dire il avait cette uh, charitoi qui s'engageait Eta bestalde, amarrurte bete ditu, gaindegiak Euskal Herriko diandarte eta ekonomia ikertzeko sortu zen 2008an behaz, BPG edo barne produktu gordina, langa bezia eta berrikuntza maila soinote diren ikertzen ditu, besteak beste, zazpi promintzietan, eginarekin biziki pozik agertu da taldea, aizibersa Uchetik zerotik sortu zen gaindegia orain dela 10 urte ikerketak egin nahi eta oinarrerik etzegoen inon kontutan hartuta gainera Euskal Herri osoan lan egiten dutela biziki zailas hitzaien eta zaie Nafarroa baitago alde batetik Euskal Autonomi Erkidegoa bestetik eta iparraldea egituraketan pasa zituzten lehen urteak eta gaur egun datuen biltegia sortua duteia ja da Imanol Esnaola etorkizuneko asmoen berri mintzatzen zaigu bera da gaindegiako koordinatzailea bueno, berakina erronka ingurrenko erronka berbada egitun duguna egiten jarraitu alizatea da ezta hau da alegen hondi bat egin dugu ba eskeintzen e, euskalherriaren argazki aliketa zehatzena bai munduari begira eta bai bere barne errealitateari begiraz lurraldeak eta eskualdeak eta eh, zonaldeak nolabait ere alik eta zehatzen eh, irudikatuz eta hori guztia gero nolabait ere erabiltzailearen esku jartzen, beraz zerbitzu plataforma Zabala sortu dugu eta hori mantendu nahi gokio. Hori da gure lehen gure lehen erronka. Etorkezon ari begira horrekin batera zer gehiago Ba, ezin bestean ikusten dugu eskaini berritugula materialak gogoeta eragin dezaketen materialak eta gogoeta eragin dezaketenak ezagutza sortuz. Proiektua gizarteratua dute eta hiru euskarri dituzte sarean atlasa.net, euskalgeo.net eta datuak.net adituen eta herritarren eskura jarriak eta etorkizunean hauek mantentzeko ahalegina eginen duten noki. Gaindegiak statistika etxe bat baino gehiago izan nahi du guguetarako lekua, Euskal Herriaren zate torkizunean pentsatuko duten adituak sortu behar direla, raiten zaukun, Imanol Esnaulaka. Escola Tecco xapelduna maider arigi oñatierra da beinan bigren atela da Aitor Servier askain da astonauntano Orion i daitsen finala a eta ta aimer sorciour Tecco amekagaste silen leyan orita de ki ilu i paral Aitor Servier eta nayas asko quindara eta ibai capo xibru Kirolak eta Txirindularitza, Romain, Zikar, Azpandarrak, ez du, Frantziako Itzulia eginen. Jean-René Bernodo, Robkart, Aldeku Arduradunak erabaki hartu du, Italiako Itzulia eta Daufine eginik, soberatxe maiten zuen, Eskalduna, Frantziako Itzulian joaitia, aldiz, Romain, Zikarrek, Buelta, Españako Itzulia, eginen du. Pilotan garatenian atzo herikexegara eh, eta bati duukazuk iraziote, berrogeita eta hogeita hemezorzik greoria girre eta Paskal ezkugarren kontra. Aste hartuntan Asparneko pilota plazan atxeko zazpiontan bestetako lehiaketako finala. Bonent Belx eta Ereka hariko dira Inxospe eta Eriursako Merinoren kontra. Atzo Kutsabank trofeoren finala jokatu da Doniban Eloizuneko Anderenia trinketean Biel eta Bilbaok berroietoita amahira zirte Inxospe eta EGB-ren kontra.